Misterele Parisului, PISTA 29. Cine acolo? Cine e la ușă? Ce dorești? Am o scrisoare pentru doamna Mathieu. Trebuie să-i dau personal. Nu sta aici. Încearcă în față. Mulțumesc, cetățene. Mi s-a spus că ușa din stânga. Cred că am greșit. Cel care bătuse era Barbilon, falsul birjar, cel care îl condusese pe învățător și pe cucuvaie pe drumul desfundat de la Bucăval, ucigașul bărbatului acelei nefericite lăptărese, care atâsase contraguriste pe plugarii din ferma de la Arnuvil. Fie că mizerabilul uitase fața lui Rudolf, pe care nu o văzuse decât o singură dată în tavernă, fie că îmbrăcămintea schimbată îl împiedica să-l recunoască pe învingătorul cuțitarului, Barbilon nu se miră văzându-l. Rudolf nu-și amintea de numele mijlocitoarei de diamante pe care Morel nu-l osise decât o dată sau de două ori. Nu avea deci niciun motiv să se intereseze de femeia de la Barbilon, care venea în calitate de curier. Totuși, deși nu avea cunoștință de crimele acestui bandit, fața lui trădea atâta perversitate încât Rudolf rămase în pragul ușii curios să vadă persoana căreia Barbilon îi aducea scrisoarea. Abia ciocănise, el nu-și a opusă camerei lui Germen, Că ne gustoreasă o femeie grasă, de vreo 50 de ani, apăru un prac ținând de mână o lumânare. Madame Mathieu? Da. Iată o scrisoare. Aștept răspunsul. Da. să spui că e în regulă, băiete. Voi aduce ce mi se cere. Voi veni tot la aceeași oră ca data trecută. Multe complimente acelei doamne. Bine cu coană, dar nu uita pe comisionar!" Dute, dute! Cere și celor care te-au trimis în mai bogați decât mine!" Și negustorea s închise ușa. Rudolf se-napoie la Germen, uitându-se după Barbilon care cobora repede scara. Pe bulevard, în fața unei prăvăli, îl aștepta un om cu o josnică și fioroasă. Deși mai mulți stricători l-ar fi putut auzi, dar nu și înțelegi adevărat, Barbilon părea atât de mulțumit încât nu se putea opri să spună tovarășului său. Hai să tragem o dușcă. Baba, ba. cred că o să cadă în cursă. Vine glonț la cucuvaie. Mama Matinal o să ne ajute să-i șterpe ce aduce cu ea. Apoi să-i facem de petrecanie și să-i să aruncăm leșul în canal. Să ștergem. Trebuie să fiu la asnerie de vreme. Mă teamă că fratele meu Matinal bănuiește ceva. Și cei doi bandiți, după aceste vorbe de neînțeles pentru cei ce l-ar fi putut auzi, se îndreptară spre strada Saint-Denis. După câteva clipe, Rigolet și Rudolf, ieșiră de la Germain, se urcară iarăși trăsură și ajunseră în strada templului unde birja opri. Când se deschise portiera cupeului, Rudolf recunoscu la lumina felinarului pe fidelul său mărf, care l-aștepta la intrare în alee. Prezența gentilomului anunța totdeauna vreo întâmplare serioasă sau neprevăzută, pentru că numai el știa unde putea fi găsit prințul. Ce e? Ce s-a întâmplat? O mare nenorocire, monseniore! Dar vorbește pentru numele lui Dumnezeu: Domnul Marchiz Darville! Oh, mă speri, vorbește odată! Oferiți azi de dimineață un dejun mai multor prieteni! Totul s-a petrecut de minune! El, mai ales, nu fusese niciodată atât de vesel când o fatală imprudență și... Hai și spune spune odată. Jucându-se cu un pistol pe care îl credea neîncărcat. A fost grav rănit? Monseñor, e bine, ceva mai groaznic. Ce tot spui? E mort. Dar vil? Oh, dar e cumplit. E cumplit. Dumnezeule ce s-a întâmplat, domnule Rudolf? O veste foarte tristă pe care am adus-o prietenului meu, domnișoară. E vorba, deci, de o mare nenorocire. O mare nenorocire. E îngrozitor. Iartă-mă, copila mea, iartă-mă dacă nu te-ntovărășesc până acasă. Mâine îți voi trimite adresa mea și un permis ca să-l poți vizita pe Germain la închisoare. Ne vom revedea curând. Ah, domnule Rudolf, te asigur că iau parte la durerea de mitale. Îți mulțumesc că m-ai însățit. Pe curând, dar, nu-i așa? Pe curând, copila mea. Noapte bună, domnule Rudolf. Noapte bună, domnișoară. Prințul și mărf se urcară în trăsura care îi duse în strada plumei. Rudolf scrise în grabă și rândurile următoare. Doamnă... Aflung în această calitate de clipa groaznică, de nenorcirea groaznică care v-a lovit și care mă răpește pe unul din cei mai buni prieteni. Renunț să vă descriu în mărmurirea și durerea mea. Trebuie totuși să vă vorbesc de unele chestiuni străine de această cruntă întâmplare. Am aflat că mama dumneavoastră vitregă, probabil de câteva zile la Paris, pleacă diseară în Normandia, luând cu ea pe polidorii. Trebuie să vă încunoștințez de primejdia care la amenință pe tatăl dumneavoastră. Îngăduiți-mi să vă dau un sfat pe care să-l socotesc salvator. După groaznica nenorocire de azi dimineață, va fi ușor explicabilă nevoia dumneavoastră de a părăsi Parisul pentru câteva vreme. Deci, credeți-mă, plecați plecați imediat la Ober, ca să ajungeți acolo dacă nu înaintea mamei dumneavoastră vitrege, cel puțin în același timp cu dânsa. Fiți liniștită, Doamnă. De aproape sau de departe voi beghea asupra dumneavoastră. Abominabile proiecte ale mamei dumneavoastră vitrege vor fi dejucate. Adio, Doamnă. Vă scriu aceste cuvinte în grabă. Mi-e inima frântă când mă gândesc la seara de ieri când l-am părăsit pe el, liniștit și fericit cum nu fusese de multă vreme. Vă rog să credeți, Doamnă, în adâncul în sincerul meu devotament. Rudolf. Urmând sfatul prințului doamna Darville după trei ore de la primirea acestei scrisori, se afla cu fica ei în drum spre Normandia. O diligență plecată de la casa lui Rudolf urma același drum. Din păcate, întulburarea în care o aruncase această înlănțuire de întâmplări și în graba plecării, Clemans uitase să comunice prințului că o întâlnise pe Floarea Mariei la Saint-Lazare. Ne amintim desigur când ajung cu cuvaia venise să o amenințe pe doamna Serafin cu dezvăluirea existenței guristei, afirmând că știa și spune adevărul unde se afla acum fata. Știm de asemenea că după acea convorbire notarul Jacques Ferrand, temându-se că îi se vor descoperi uneltirile criminale, a socotit că e în interesul lui să pună de urgență la cale dispariția guristei a cărei existență odată descoperită, putea să-l compromită grav. Scrisese drecii lui Bradamanti, unul din coplicii lui, să vie să-l vadă ca să urzească împreună o nouă fără de lege, a cărei victimă urma să fie floarea Mariei. Bradamanti, preocupat de interesele numai puțin urgente ale doamnei Orbini, care avea temeiuri serioase să-l aducă pe șarlatan la soțul ei, Bradamanti, care găsise că e mai avantajos pentru el să servească pe vechea lui prietenă, nu s-a dus la convocarea notarului, ce a plecat în Normandia, fără să o mai fi văzut pe doamna Serafim. Furtuna se rostogorea peste capul lui Jacques Ferrand. În timpul zilei, cu cuvaia, venințe să-și repete amenințările și pentru a dovedi că erau întemeiate, declarase notarului că copilița părăsită odinioară de doamna Serafim se afla în închisoare la San Lazar, sub numele de Gurista, și că dacă nu-i dă zece mii de franci în termen de trei zile, această fată va primi actele, din care va rezulta că din copilăria ei fusese încredințată domnului Jacques Ferrand. După obiceiul lui, notarul negă totul cu îndrăzneală, o alungă pe cucuvaie ca pe o mincinoasă obraznică, deși era convins și chiar speriat de urmările primejdioase ale amenințărilor ei. Mulțumită legăturilor sale, Ferrand... Fun măsură în ziua aceea, în timpul convorbirii floare Marie cu doamna Darville, să afle că gurista era într-adevăr prizonieră la San Lazar și evidențiată pentru buna ei purtare și se aștepta ca dintr-o clipă în alta să fie liberată. În posesia acestor informații, Jacques Ferrand, urzând un plan diabolic, înțelese că, pentru a-l executa, ajutorul lui Bradamanti îi era tot mai necesar. De aici zatarnicele stăruințe ale doamnei Sarafim de a întâlni pe Șarlatan. Aflând chiar în seara aceea de plecarea acestuia, notarul constrâns să acționeze din cauza temeirilor și primejdilor iminente, își aminti de familia Martinal, acești pirați de apă dulce stabiliți la podul de la Asnier, la care Bradamanti îi propusese să o trimită pe Luiza Morel ca să scape de ea nepedepsit. Având absolută nevoie de un complice ca să-și poată pune în aplicare planurile sinistre împotriva floarei Maria, notarul o cele mai abile precauțiuni ca să nu fie compromis în cazul că o nouă crimă avea să fie săvârșită în dimineața plecării lui Bradaman din Normandia, doamna Serafim se duse în mare gravă la Martinal. Scenele următoare se vor petrece în seara zilei în care doamna Serafim, din ordinul notarului Femânt, se dosese la Martinal, pirați de apă dulce, stabiliți într-o mică insulă de pe Sena, nu departe de podul de la Asnier. Bătrânul Martial, mort pe șafot ca și tatăl său, lăsase o văduvă cu patru băieți și două fete. Al doilea fiu fusese între timp condamnat la muncă silnică pe viață. Din toată numeroasa familie rămăsese decininsă la căutătorului de fier vechi, Vom spune de ce în regiune se zicea astfel acestui cuib de hoți, bătrâna Martinal, trei băieți, cel mai mare, amantul Lupoicei, avea 25 de ani, celălalt 20 de ani, iar cel mai mic 12. Mai erau două fete, una de 18, a doua de 9 ani. Exemple de asemenea familii în care se moștenește un fel de înspăimântătoare ereditate în crimă sunt din păcate destul de frecvente. Șeful familiei Martinal, primul care s-a stabilit pe această insulă în schimbul unei chirii modeste, era căutător de fier vechi. Tatăl Martinal, primul chiriaș al acestei insule, până atunci nelocuită, fiind căutător de fier vechi, supărătoare excepție, locuitorii de pe malurile fluviului au numit-o Insula Căutătorului. Locuința piraților de apă dulce este deci așezată în partea de miază zi a acestui teren. Ziua se poate citi pe o firmă ce se bălăbănește deasupra ușii. La întâlnirea căutătorilor de fier vechi, vin bun, plachie bună și pește prăjit, se închiriază bărci pentru preumblări. De unde se vede că pe lângă meserile cunoscute sau oculte, șeful acestei familii blestemate o avea și pe aceea de cârciumar, de pescar și de proprietar de bărci. Văduva celui executat continua să țină casa. Oameni fără căpătâi, vagabondi certați cu justiția, îmblânzitori de animale, coțcari. Veneau să-și petreacă acolo duminicile și chiar zilele de lucru. Martial, amantul lui fiul mai mare al familiei, cel mai puțin vinovat dintre toți, pescuia cu furie și la nevoie ca un adevărat asasin, tocmit, lua parte celor slab împotriva celor tali, bineînțeles contraplată. Unul din ceilalți frați, Nicolas, viitorul complice al lui Barbilon, în proiectata a intermediarei de diamante, trecea drept cu legător de fier vechi, dar de fapt se îndeletnicea cu pirateria de apă dulce pe Sena și pe malurile ei. În clipa aceasta, el intră în casă cu o ladă mare. Ce-ai mai șterpelit în noaptea asta, măi, Nicola! Îl întrebă văduva pe Nicolas. Înapoi, îndu-mă de pe cheul de la Billy, de la întâlnit pe cetățeanul cu care am vorbit aseară lângă podul invalizilor, am găsit o corabie acoperită cu coviltiri legate de chei. Eram tuneric, mi-am zis. Nu e lumină în cabină. Marinarii sunt pe uscat. Intrunea. Dacă dau de ceva, cer un cap de frânghie ca să mă învârtesc vâsla. Cobor în cabină. Nimeni. Atunci, iau ce găsesc. Boar pe o ladă mare, uite, ladă asta. Și pe punte patru druși de aramă, în care trebuie să, să fi știut că am făcut două drumuri pentru asta. Corabia era încărcată cu aramă și fier. Ah, dar iată pe François și pe Tărtăcuța, repede în luntre. Hai, aleargă și tu odată, Armadino. Vei căuta boarfe. Ei, le vei căra pe spinarea ta. Acum, hai repede să desfacem lada. Haide. Ia uite. Trebuie să mărturisești că ai avut noroc urcându-te în acea barcă, Nicola. eh, si? ah, și? minunat. Îți plac? Ah, șalurile astea sunt minunate. Boranjic, veritabil. Da. Uite-te și tu, mamă. Mătușa Biuret să ne dea cel puțin 500 de franci pe toate. Asta înseamnă că merită cel puțin 1500 de franci. Eh, dar cum se spune, orice tăinuitor e și hoț. E, eh, și nu-mi pas. Nu știu să mă tocmesc. E, eh, nu știu și nu știu. O să fiu și de rândul ăsta păcărit. O să fac cum vrea mama biure și tai ca micu. Asta mi-e prieten bani. Tatuna, e hoț ca și ceilalți bătrânul vânzător de fier vechi. Dar canalile astea de tăinuitor știu că lumea are nevoie de ei și profită. E, eh, sigur, nu mai e nimic. Lasă așa. Acum să împărțim totul, Iau, ha? Eu, eu, eu șalul ăsta, uite. Ei, ei, ei, o să-l dacă ți-l dau eu. Tu iei mereu, tu, madam, fără rușine. Ia-te, uite, și tu mă rog te jenezi să iei, nu? <laughs> eu fur punând un pielea în joc și tu ai fi fost înhățată dacă aș fi fost prins pe luntre. E bine, ia -ți, șalul, îmi bat joc de el. Aceste erau evenimentele care se desfășuraseră în insula Căutătorului de fier vechi, în ajunul zilei în care Doamna Serafim trebuia să o aducă acolo pe Floarea Mariei. În ziua următoare, Floarea Mariei, melancolică și gânditoare, ședea pe o bancă lângă bazin, privind cu un fel de curiozitate absentă jocul păsărelelor obraznice care se zbenguiau pe ghizdul de piatră. În acel moment, doamna Armand, inspectoarea, intra în grădina închisorii. După ce o căută cu privirea pe floarea Mariei, veni către ea cu o înfățișare mulțumită și surăzătoare. O, oh, vești bune, copila mea! Adevărat, doamnă? Prietenii dumitale nu te-au uitat și ți-au obținut eliberarea. Ei, domnul director a primit înștiințarea. E cu putință, doamnă. Ce fericire, Dumnezeule. Liniștește-te, copila mea. Liniștește-te. Din fericire asemenea emoții nu sunt primejdioase Ah, doamne, cât a Oh, desigur că doamna marchiză Darwin a obținut eliberarea admitale. A venit o doamnă bătrână cu misiunea de a te conduce la niște persoane care Cică se interesează de dumneata Așteaptă-mă, voi reveni să te iau Am dat câteva dispoziții în atelier Acum copila mea te vei duce la vestiar unde vei depune hainele de deținută ca să-ți reiei straiele țărănești care, prin simplitatea lor rustică, te prindeau atât de bine. Ei, adiu! Vei fi fericită pentru că te vei găsi sub protecția unor oameni onorabili și părăsești această casă ca să nu te mai înapoiezi niciodată. Ah! Uite, ora de lucru a atelierelor a început. Eu trebuie să mă duc. Adio, draga mea. Încă o dată adio, scumpa mea copilă. Conduceți-o pe domnișoara la vestiar." După un sfert de ceas, Floarea Mariei, îmbrăcată în port țărănesc, așa cum o văzusem la ferma de la Biucăval, intra la grefă unde o aștepta Doamna Serafim, menajera notarului, Jacques Ferrand, venise să o ia pe această nefericită copilă ca să o ducă pe insula cu legătorului de fiare vechi. Jacques Ferrand obținuse ușor eliberarea floarei Maria, formalitate care depindea de o simplă decizie administrativă. Informat de Cucuvaie că gurista e la Saint-Lazar, s-a adresat de ndată unuia din clienții lui, om onorabil cu trecere, spunându-i că tânăra fată decăzuse la început, dar acum se pocăia sincer și fiind de curând închisă la Saint-Lazar, era expusă prin contactul cu celelalte prizoniere să-și vadă slăbind încrederea în bunele ei porniri. Această fată, fiindu-i recomandată de persoane respectabile care urmează să se ocupe de ea la ieșirea din închisoare, adăugase Ferrand, îl ruga pe influentul său client, în numele moralei, al religiei și al viitoarei reabilitări a nefericitei, să ceară eliberarea ei. În sfârșit, notarul, pentru a se pune la dăpost de orice cercetări ulterioare, stăruia pe lângă clientul său să nu-i pomenească numele, această dorință, atribuită carității plină de discreție a lui Ferrand, om pe cât de pios, pe atât de respectabil, funde îndeplinită cu strășnicie. Eliberarea floarei Maria fost cerută și obținută pe numele clientului, care, culme, a amabilității, trimisese ordinul de ieșire direct lui Jacques Ferrand, pentru ca acesta să-l poată remite protectorilor fetei. Doamna Serafin, remițând ordinul directorului închisorii, Adăugă că ea era însărcinată să o conducă pe guristă la persoanele care vor avea grijă de ea. După bunele referințe date de inspectoare, doamnei Darville, despre Floarea Mariei, nimeni nu se îndoia că aceasta își datora eliberarea intervenției marchizei. Doamna Serafim avea după împrejurări, știind să se prefacă, înfățișarea unei femei cum se cade, și-ar fi fost nevoie de mult spirit de observație ca să descoperi ceva suspect, fals și crud, în privire ei și reată și surâsul ei ipocrit. Cu toată mare ei ticăloșie care o făcuse complicea sau confidenta nelegiuirilor stăpânului ei, doamna Serafim nu se putu opri de a fi impresionată de frumusețea candida acestei fete, pe care i-au dăduse de copil în puterea cucuvelei și pe care o ducea acum la o moarte sigură. E bine, scumpa mea, domnișoară! Trebuie să fii foarte mulțumită că ești din închisoare, nu? Oh, da, doamnă. Și desigur, datorită protecției doamnei Darvi. Oh, nu te înșe! Dar, vino, suntem puțin în întârziere și avem un drum lung, lung de făcut. Mergem la ferma Bucăval, la doamna Jorge, nu-i așa, doamnă? Oh, da, desigur, mergem la țară, la doamna Jorge. Dar înainte de a vedea pe doamna Jorje, te așteaptă o mică surpriză. Hai, vino, vino. trăsura noastră e jos. Ce suspind de ușurare o să scoți când vei ieși de aici, scumpă, domnișoară. Hai, hai să mergem. Sluga dumneavoastră, domnilor, sluga dumneavoastră. Floarea Mariei se urcă în trăsură cu doamna Serafim, care porunci vizitiului să meargă la batignol și să oprească la barieră. Un drum mai scurt ducea pe acolo, aproape direct la malul Senei, nu departe de insulă. Floarea Mariei nu cunoștea Parisul. Nu putea deci băga de seamă că trăsura luase alt drum decât cel spre bariera Saint-Denis. Numai când trăsura se opri la Batiniol, îi spuse doamnei Serafim, care o poftea să coboare. Dar mi se pare, doamnă, că nu suntem pe drumul care duce la Bucăval. Și apoi, cum vom merge pe jos de aici până la fermă? Mm, tot ce-ți pot spune, dragă domnișoară, este că execut ordinele binefăcătorilor dumitale și că ar fi foarte supărat dacă ai șovoi să mă urmezi. Oh, doamnă, să nu credeți așa ceva. Sunteți trimisă de ei. Nu voi pune nicio întrebare. Voi urma urbește. Spuneți-mi numai dacă doamna George e sănătoasă. Oh, e perfect sănătoasă! Și domnul Rudolf? Oh, la fel și el. Deci îl cunoașteți, doamna. <cute> Ce curioasă, mai e această scumpă domnișoară! Aveți dreptate, iertați-mă întrebările, doamnă. Deoarece mergem pe jos la locul unde mă conduceți? Voi afla curând ceea ce doresc ca atât de mult să știu. Într-adevăr, scumpă, domnișoară, până într-un sfert de ceas vom fi ajuns. Menajera, lăsând în urmă ultimele case din Batignol, o luase pe floarea Mariei pe un drum înverzit, străjuit de arbori. Ziua era căldicică și frumoasă. Soarele, pe jumătate acoperit de nori, purpurii ai amurgului. Își arunca razele sale oblige pe înălțimile de la Colomb, de cealaltă parte a senei. Pe măsură ce floarea Mariei se apropia de malurile fluviului, obrajii palii se colorau ușor. Aspira cu deliciu aerul tare și proaspăt de câmpie. Plăcuta ei înfățișare fățișare arăta o satisfacție atât de grăitoare încât doamna Serafim îi zise. Par foarte mulțumită, domnișară dragă." Oh da, doamnă." O voi revedea pe doamna Jorge, poate și pe domnul Rudolf. Ah, doamnă, uitați-vă acolo, în mijlocul apei, la insulație mică, da, mărginită da. de sălți și de plopii, Da, cu o căsuță albă la malul apei. Oh, cât de fermicătoare trebuie să fie această așezare vara, când toți arborii sunt acoperiți de frunze. Ce liniște, ce răcoare trebuie să fie acolo! Acolo, desigur! Sunt mulțumită că găsești această insulă atât de frumoasă. De ce, doamnă? Pentru că într-acolo mergem. În insula aceea? Da. Asta te surprinde? Oarecum, doamnă. Și dacă acolo îți vei găsi prietenii? Ce spuneți? Prietenii dumitale sunt adunați acolo pentru a-ți sărbători ieșirea din închisoare. Nu vei fi și mai plăcut surprinsă. Oare cu putință? Doamna Jorge, domnul Rudolf! Iată scumpă, domnișoare, Sunt fără apărare cu micul dumitale aer nevinovat, mă vei face să spun și ceea ce nu trebuie. Ai, voi revedea. Doamne, cum îmi bate inima? nu -o, o atât de repede, îmi dau seama de nerăbdarea dumii tale, dar de-abia pot să mă țin după dumneata, oh, oh, nebunatică mică ce ești. Iertați-mă, doamne, sunt așa de să ajung acolo. E foarte natural. În câteva clipe, doamna Serafim și cu Floarea Mariei ajunseră la malul la apei. În timp ce Nicola își lega luntrea de un par în fipla la mal, doamna Serafim se apropie de el și șopti repede. Spune-i că doamna George ne așteaptă. Am în cam întârziat băiatule. Da, e drept. Doamna George a întrebat de dumneavoastră de câteva ori. fă scumpă, domnișoară. Doamna George ne așteaptă. Ai auzit ce a spus Nicola? Sunt foarte nerăbdătoare să o văd pe doamna George. Din fericire, distanța nu e prea mare. Cât o să fie de mulțumită această bună doamnă să te vadă. Haide, tinere, apropie puțin luntra ca să intrăm în ea. Fata trebuie necată cu orice preț. Dacă revine la suprafață, scufund-o din nou. Am înțeles. Și dumitale să nu-ți fie teamă. Când ți o face semn, dă mâna. Fata o să se scufunde singură. Totul e pregătit. Apoi, cu o nepăsare sinistră, fără a fi impresionat nici de frumusețea, nici de tinerețea Floarei Mariei, îi întinse brațul. Fata se sprijni ușor de el și coborând luntre. Barca era prevăzută cu o supapă, în așa fel ca după un timp foarte scurt să se umple cu apă, iar un tragic deznodământ era sortit soartei Floarei Mariei. Înainte de a face cunoscut cititorului deznodământul dramei care se petrecuse în barca cu supapa lui Nicolas, să ne întoarcem cu câțiva pași în trecut. Puțin după ce Floarea Mariei părăsise San Lazarul cu doamna Serafeng, Lupoica fu și ea eliberată din pușcărie. Mulțumită recomandării doamne Armand și a directorului care voiau să răsplătească buna ei comportare față de Mont Saint-Jean, amanta lui Marțial, fusese scutită de cele câteva zile de detenție care mai rămâneau de făcut. De altfel, o schimbare totală se petrecuse în sufletul acestei ființe, până atunci coruptă, decăzută, nemblânzită. Să se retragă în fundul pădurii cu marțial, acesta era ținta ei unică, ideea fixă împotriva căreia toate instinctele ei rele se răzvrătisele zadarnic. Despărțită de guristă, de-a cărei înlăurire în răurire crescândă vrea să scape, această ciudată femeie ceruse să fie mutată în altă secție a închisorii. Încrezătoare în sprijinul pe care Floarea Mariei îl făgăduise cândva din partea unui binefăcător necunoscut, Lupoica venea să facă această lăudabilă propunere a mantului, nu fără a se teme de un refuz, deoarece gurista, făcându-o să se rușineze de trecutul ei, a ajutat-o să înțeleagă în ce situație se găsea față de marțial. Odată liberă, Lupoica nu se gândea decât să-și revadă omul, cum spunea ea. Nu primise de mai multe zile vești de la el, de că avea să-l întâlnească pe insula Ravaj și hotărâtă să-l aștepte acolo, dacă nu-l va găsi, se urcă într-o brișcă a administrației, plătind bine, și ajunse repede la podul de la Asnier, pe care îl trecu cu un sfert de ceas înainte ca doamna Serafin și Floarea Mariei, care veneau pe jos de la barieră, să fie ajuns pe prund lângă cuptorul de Ipsos. Când Marțial nu venea cu luntrea lui să o ia pe Lupuaica spre o aduce la insulă, ea se folosea de barca unui bătrân pescar, numit Taica Fero, care locuia lângă pod. Deci, la orele patru după prânz, o brișcă se opri la începutul unei străduțe din satul Asnier. Lupoaica dădu cinci franci vizitiului, se dădu jos dintr-o săritură și se duse în grabă la casa unui moș Fero, luntrașul. Lupoi le pădase hainele de pușcărie și purta acum o rochie de merinos verde închis, un șal de cașmir roșu și o bonetă de tiul împodobită cu pamlici. Abia deși netezise părul creț în nerăbdearea de a-l revedea pe marțial. Se îmbrăcase cu o grabă febrilă, fără să-i pese cum arată. După o atât de lungă despărțire, orice altă femeie și-ar fi dat o la să se gătească pentru această primă reîntâlnire. Dar lupoica nu punea mare preț pe asemenea nimicuri. Înainte de toate, voia să-și vadă omul cât mai curând cu putință, dorință arzătoare din pricina acelei dragoste pătimașe care se manifestă la une ființe printr-o exaltare nemaipomenită. Lupoica ajunse curând în locuința pescarului Moșferro, un cu părul cărund, care stătea în fața porții și își repara plasele. Zărindul l lupoica strigă de departe. Luntra, dumitale, luntra, o repede, repede! Da, dumneata ești domnișoară, bună ziua! Nu te-am văzut de multă vreme pe la noi. Da, bine, te rog, luntra, hai de repede, du-mă la insulă. Înțeleg, dar pare că e un făcut fata mea azi. Nu e cu putință. Cum așa? O, fiul meu mi-a luat luntrișoara ca să se ducă cu alți băieți la Can, unde fac întreceri de văslit. N-a mai rămas nicio barcă pe tot malul de aici și până la gară. Fieră al dracului, m-am dus pe copcă. Așa e, pe cinstea mea sunt tare mâhnit că nu te pot duce la insulă. Desigur că e și mai rău. Mai rău cui? Nu-i marțial? Ha. Omul meu e bolnav. Nu știai? Marțial? Sigur, nu mai o o să-mi rob luza. nu mai trage așa, Ei, stai, stai, binișor! Pune, mi e bolnav și de când? De două sau de trei zile. Nu e adevărat, mi-ar fi scris. A, te cred, vezi bine, dar e prea bolnav ca să poată să scrie. Prea bolnav ca să scrie? Și ești pe insule, ești sigur? Stai, stai, stai să spun. Hai, spune, spune repede. Închipuiește-ți azi dimineață am întâlnit-o pe văduva marțial. De obicei, când o văd luându-o la dreapta, mă înțelegi, eu o iau la stânga, căci nu-mi place să am de-a face cu ea și atunci... Dar că... omul meu, omul meu, unde e? Așteaptă puțin. Fiind cu mama lui între patru ochi, nu m-am putut totuși stăpâni să nu-i vorbesc. Are o mutră atât de cumplită că-mi e pur și simplu frică de ea. Ah. E ceva peste puterile mele. De două zile nu l-am văzut pe marțial al dumitale. Zic, nu cumva a plecat la oraș? Nu la, aceste mă mai Stai, -mă. la aceste vorbe? Stai, ascultă-mă. La aceste vorbe mi-am aruncat niște priviri care m-ar fi ucis dacă erau pistoale, cum se spune. Pe urmă, pe urmă ți-a fost. E iată, ești o fată bună. Făgăduiește-mi că vei păstra taina și o să-ți spun toată povestea, atât cât o cunosc. Despre omul meu, Da, da, fiindcă vezi, dumneata, Marțial e un băiat bun, deși cam zăpăcit și dacă i se întâmpla vreo nenorocire din pricina ticăloasei de maică-sa sau a golanului de fratisul, ar dar, fi păcat. Dar ce se întâmplă? Ce i-au făcut mama-sa și fratisul? Unde e? Unde te vorbești odată, omule? om! iacă că iar mai a apucat de bluză, dar dăm drum odată. Ei, e, dacă mă întrerup mereu, rupându-mi hainele, nu mai însprăvești niciodată și nu o să mai aflu nimic. Ah, oh, câtă răbdare îmi trebuie. E, nu vrei, nu vei destănui nimănui nimic, nu? Nu, spun că nu, dar ziua Pe ta... cuvântul tău de cinste. Moșfero, mă apucă de Oh, ce fată, ce fată, ce zănate că mai... Stai, stai, stai, inițial. Mai Hai. întâi trebuie să spun că Marțial e din ce în ce mai înrăcă cu familia. Și nu m-aș mira dacă ai lui, iar face o petrecanie. Ei, de aia îmi pare atât de rău că n-am luni mea ca să ți iasă din cap să te bizui pe cei din insulă ca să te duc acolo. Nici nicolaș, nici Canalia de tatăcuța nu te-ar trece dincolo. Asta o știu prea bine, dar ce te-a spus bătrâna că Marțial a căzut bolnav în insulă? Ei, nu mă tot încurca. Uite cum a fost. Azi dimineață îi spun văduvei. Ei, nu l-am mai văzut pe marțial de două zile. Barca lui e regată de mal. E dus moare în oraș? Dacă are văduva, mi aruncă o privire piezișă. E bolnav pe insulă și atât de bolnav încât nu se mai face bine. Îmi zic în sinea mea, cum vine asta? Sunt trei zile de când... Ei, ce faci? Ei, ce faci? Încotro te duci. Bă, unde dracu aleargă fata asta?" Sogotin că viața lui Marțiale amenințată de familia sa, ca nebunită de groază, înfuriată peste măsură, nemai ascultând de vorbele pescarului, o luase la goană de-a lungul senei. Câteva amănunte topografice sunt necesare pentru a face să înțelegem scena următoare. Insula era mai apropiată de malul stâng al fluviului decât de cel drept de unde se îmbarcaseră Floarea Mariei și Doamna Serafin. Lupoica se afla pe malul stâng. Terenul insulei, fără a fi prea povărnit, acoperea pe toată lungimea vederea de pe un mal pe celălalt. Așa că amanta lui Marțial nu putuse zări îmbarcarea guristei după cum nici familia ghilotinatului nu o vedea pe Lupoica alergând în chiar în clipa aceea pe malul opus. Să reamintim cititorului că locuința de țară a doctorului Griffon, în care locuia temporar contele de Saint-Rémy, se afla la jumătatea coastei și lângă țărmul la care Lupoaica sosea înnebunită. Trecu pe lângă două persoane, fără să le vadă, care, impresionate de înfățișarea ei rătăcită, se întorseseră pentru a urmări cu privirea, aceste două persoane erau contele de saint remy și doctorului Griffon. Aflând de primejdia în care se afla amantul, primul imbold al lupu aici fusă de an mare grabă fuga spre locul unde socotea că viața lui era amenințată. Dar pe măsură ce se apropia de insulă, cântărea dificultatea de a ajunge până acolo. După cum îi spusese bătrânul Pescar, nu era chip să găsească o altă barcă, iar cât despre cea a familiei Marțial, nimeni n-ar fi vrut să o ia. cobrajul încins, cu ochii scânteietori, se opri în fața vârfului ascuțit al insulei, care, formând în locul acela o curbă, se apropia destul de mult de mal. Printre crăcile desfrunzite ale sălcilor și ale plopilor, lupoi cazări acoperișul casei în care poate că Marțial era pe moarte. La această priveliște, Scoțând un geamăt sălbatec își smulse boneta de pe cap, lăsă să-i cadă rochia, nu rămase decât cu juponul pe ea, și se aruncă voinicește în apă. Merse atât cât picioarele mai atingeau pământul, apoi începu să noate cu toată puterea către insulă. La fie vântare a brațelor, părul lung și des al desfăcându-se prin violența mișcărilor, plutea în jurul capului ei ca o coamă a sclipirii arămiei de n-ar fi fost privirea cruntă îndreptată spre casa lui Marțial, de n-ar fi fost încordarea trăsăturilor ei crispate din pricina temerilor cumplite, s-ar fi zis că amanta branconierului se juca în valuri. Întratât această femeie nota cu ușurință și pricepere. Deodată de pe celălalt mal al insulei, se auzi un țipă dezolant, un țipă de agonie cumplit, disperat. Lupoaica tresări și se opri brusc. Apoi menținându-se cu o singură mână la suprafață, cu cealaltă dându-și părul peste cap, trase cu urechea. Se auzi încă un țipăt, dar mai slab, mai rugător, convulsiv, pierzându-se din ce în ce. Și totul se cufundă într-o tăcere adâncă. Amanta lui Marțială nota cu o vidră, cu o ultimă opintire, neînfricata femeia ajunse la mal. Atinse cu picioarele fundul, și ca să iasă din apă, se agăță de unul din bulumacii care constituiau la capătul instui un fel de dig, când deodată, în dreptul zăgazului, trecu încet, dus de curent, trupul unei fete îmbrăcată țărănește. Hainele o mai susțineau deasupra apei. Mișcarea lui Poaicei fu tot atât de rapidă ca și gândul. Fu să se țină cu mâna de unul din bulumaci și cu cealaltă să apuce repede rochia femeii dar atrăsese că trăia cu atâta putere printre bulumaci pe nenorocita care voia să o salveze, încât acesta dispăru pentru o clipă sub apă, deși în locul acela piciorul putea atinge fundul. Înzestrată cu o putere și o îndemânare rară, ca o ridică pe guristă, căci ea era, deși nu o recunoscuse încă, o loca pe un copil în brațele ei robuste, mai merse câțiva pași în apă și în sfârșit o depuse pe malul acoperit cu iarbă al insulei. – Curaj! Curaj! – îi strigară domnul de Remi și Dr. Grifon, martori ai acestei îndrăznețe salvări. – Vom trece podul de la snier și vom veni cu o barca în ajutorul vostru! Apoi amândoi se îndreptară în grabă către pod. Aceste vorbe nu ajunseseră însă până la lupoaică. Repetăm că pe malul drept al Senei, unde se aflau Nicolaas, Tărtăcuța și mama ei, după cumplita lor crimă, nu se putea vedea din pricina râpei mici din cele ce se petreceau de partea cealaltă insulei. Floarea Mariei, trasă repede de lupoaică înăuntru zăgazului, se afundase pentru o clipă și, nemai apărând în văzul ucigașilor ei, aceștia crezură că victima lor se necase și căzuse la fund. După câteva minute, curentul ducea un alt cadavru, pe care lupoaica însă nu-l mai zări. Era menajera notarului moartă, moartă de abinerea. Nicolaș și Tărtăcuța aveau tot atâta interes cât și Jacques Ferrand, ca acest martor să dispară, această complice a noilor crime. Așa că în clipele în care luntrea cu supapă se scufunda cu floarea Mariei, Nicolaș, avântându-se în luntrea condusă de sora lui și în care se afla doamna Serafim, dădu bărci un brânci puternic, prinse momentul în care menajera se împiedică și o aruncă în apă, dându-i o lovitură mortală cu cărligul. Gâfâind istovită, în îngenuncheată pe iarbă lângă floarea Mariei, își recăpătă puterile și cercetă trăsăturile aceleia pe care o smulse din ghearele morții. Nu putem închipui stupoare ei recunoscându-și camarada de pușcărie. Ființa care avusese asupra soartei ei o înrăurire atât de puternică, atât de binefăcătoare, în emoție ei, lupoai ca uită pentru o clipă de marțial. Se -a supra supraguristei, sprijinită pe genunchi și brațe, cu părul despletit, cu hainele și de apă, se uita la nefericită copilă întinsă aproape moartă pe iarbă, palidă, fără viață, cu ochii pe jumătate deschiși, dar fără să vadă, cu frumosul ei păr blond lipit de tâmple, cu buzele vinete, cu mâinile ei mici, aproape înțepenite, înghețate, o putei crede moartă. Gurista, gurista, repeta într-una lupoica, vai ce întâmplare! Și ridicându se în grabă, lupoica o lua în brațe pe floarea Mariei și se îndepărtă cu ea. Cu această ușoară povară în brațe, alergă spre casă, fiind sigură că văduva și fata ei, cu toată răutatea lor, nu vor pregeta să dea primele ajutoare floarei Maria.